15. Etter disse hendelsene kom Jehovas ord til Abraham i et syn, og det lød «Frykt ikke, Abraham! Jeg er et skjold for dig. Din lønn skal være meget stor.» Da sa Abraham «Souverene Herre Jehova, hva kommer du til å gi meg? Jeg går jo barnløst bort, og den som kommer til å ta mitt hus i eie er en man fra Damaskus, Eliezer.» og Abraham tilføyde, «Se, du har ikke gitt meg noen ett, og se, en sønn av min husstand etterfølger mig som arving. Men se, Jehovas ord til ham lød slik, «Denne mannen skal ikke etterfølge deg som arving, men en som skal utgå fra ditt eget indre skal etterfølge deg som arving. Han førte ham nå utenfor og sa, «Jeg ber deg, se opp mot himmelene og tell stjernene, hvis du da er i stand til å telle dem. Og han sa videre til ham, Slik skal din ett bli. Och han trodde på Jehova, og han begynte å tilregne ham det som rettferdighet. Så sa han videre til ham, Jeg er Jehova, som førte deg ut fra kalderernes ur, for å gi deg dette landet, for at du skulle ta det i eie. Til dette sa han, Suverene Herre Jehova, hvordan skal jeg vite at jeg kommer til å ta de eie?» Da sa han til ham, «Ta en tre år kvige til meg, og en tre år gammel hundjeit, og en tre år vær, og en turteldue, og en dueunge.» Så tok han alle disse og skar dem i to, og la vær del av dem slik at den svarte til en andre. Men fuglene skar han ikke over. Og råfuglene begynte å slå ned på de døde kroppene, men gang på gang jaget Abraham den vekk. Etter en stund var solen nær ved å gå ned, og en dyp søvn falt over Abraham Og se, ett skremmende stort mørke falt over ham. Og han begynte å si til Abram, «Du skal vite for visst at din ett kommer til å bli fastboende utlendinger i ett land som ikke er deres, og de blir nødt til å tjene dem, og disse kommer i sannhet til å plage dem i 400 år. Men jeg dømmer den nation de kommer til å tjene og deretter skal de dra ut med mye gods. Och du, du skal gå til dine forfeder i fred. Du skal bli begravet i en god alderdom. Men i fjerde generation skal de vende tilbake hit, for amorittenes misgjerning er enda ikke fullent. Solen gikk nå ned, og det kom et tykt mørke, og se, en rykende ovn og en brennende fakkel som passerte mellom disse stykkene. Den dagen sluttet Jehova en pakt med Abraham i det han sa, «Til din ett vil jeg gi dette landet, fra Egypt Egyptelven til den store elven, elven Aufrat. Kenittene og Kenisittene og Kalmonittene og Hetittene og Perisittene og Refaitene og Amorittene og Kananerne og Grigashittene og Jebusittene.»